Citește-o și dă-o cât mai departe. Capitula 7: C2: Parada de Groază și de Ceai. când vine încoa bățos, marele băsos, la parada de groază, se grozăvește cu ispravele lui de pe mare, de pește, de prin lupanare, bătrânul lup și oț de mare, Traian Grozavu, care încă mai face pe el și pe bravu de o bă, se fază de când a băgat groaznică groază în găoaza celor 300. Și încă e groasă și încă mai pute termopilele de scântecele atâtor cure virgine trase în țeapă și în insectare de acest mare, foarte mare, cel mai în latul 2011 al domniilor sale, în interiorul Marii Parade uh, bi anuale de pe Băsodromu, cât 7 noevri, e mai multe embrioane, e că nu ți mai mult de 7. Și nu -l ține mai mult de șapte zile pe săptămână din șapte în șapte ani cincinari, uh, mai multe ebrivoane de parade, de rom lângă rom, între Alba și Neagra, Traiam băsescul, traiam băsește prin popor și, și o referendumă, dacă știi la ce mă refer, prin uh, băi. Iețime. Au întăiețime traiam băsești băutori de cea ceai și mâncătorii cu ling. Gura. De trăițe de bine. Nu vă spui. De ce? Ca măsură antidopingă. Lingurarii cu săcui și secul barde, mâncător de drag, de boc, cât șapte-șapte, și-au făcut steag dintr-o lopată și merg suflând în fluiere și triște și tocănim pe o covată niște ceva, un fel de ca camaca, cu care se înseamnă pe frunte, însemn că sunt boci de alu boc și au gură mâncace, au, n-au voci, bocii ca corbii. nu dau drumul la cașcaval nici în somn. Trec tot așa și tot acum încoa și mai încoace, prin fața tribunei oficiale a marelui cârmace de orice popor, tribunalul poporului și avocatul poporului tambur major, cu majorete în jur în prejur, de cur. Tamburinează al dracului dracul și de din cur. Un gest interzis, cam de Elvis. Parade de groază, zombie, unu zombie, 2 zombie la primărie, 3 zombie, unul la școala de fete, altul la cimitirul central, în total trei, doi, de zombie. Cu totul și cu toți. Într-o dacie combi. La parada de groază se reaniversează treaba groasă când s-a declarat neconstituționalitatea majorității și a oricăre alte forme de tiranie de stat în... Tirana? Come? Morale. E cea de 322-a mare aniversare de la autoproclamata mare și independizare. Că atunci nu depindeau de alte state și mai ave am, două, trei vapoare, nedate la turci. Și Boc a spus Hai să-i! Bastonăm puțin, măcar un tur de scrutin și să jucăm în bastoane și în pulane până dar era de atunci și așa, nu mai era loc de încă o bastoniadă și bostonianul de dans din piața Constituției. Era un bastion de rebeliadă a forțelor ostile, integrării. Și tunele erau plecate să se adapte cu ape din alte cătune de unde să tragă tune la orice hu și ho. Dar nu și la Ho și mine Și Boc a zis dacă nu-i loc hai atunci să-i facem iunuci. Dar e atății în cor. Eu nu, eu nu. Poate tu. Și să-i basculăm cu bascule peste bord în mare. Pe ce motiv? Pe motiv că scopiți. Fiind deja scopiți. Că așa nu mai pot fi turciți nici de turci. Muzică electronică cu care sunt scurt circuitați fără a fi electrocutați. Ce ai, bă! De face așa clă buci și spune. Spune. Ai aprob? Are. De la europești de așa o deversare de poluare, păi vezi cum ești, mai rău ca pol, că ăștia e poluați, până în modul vă. De vuvă, și de ce ai de mentă, că freacă menta toată ziulica, înțelegi, tălică, cum stă treaba lor, sunt niște nostalgii scoși de la nafte, Line. În decor, dintr-un context politic mult anterior, expirat. Nu fac parte din Eminescu de azi, mai inspirat, a spus. Și bă, a mai zis. Huu, epigon, epigon și gioni, sunteți niște eminenți puleți votători de votători de foști. Ați căcat steaga, că până aici v-a fost cu gaga și alba neagră, exilor și foștilor și bivilor. Sunteți un rest pe care îl detest și ați devenit un lest pentru corabia democrației pe care o măcesc. Și ca un meșter cârmaciu a început să-i ciuruie cu vocabularul tematic arhi cunoscut, în UE încheiind nu știu de ce nu mă mir, cu un uh, ala băsescu sictir și un uh, să vă ăsta f... a fost tot, cam tot, de fapt a fost tot în întregime, dal capo, al fine, uh, procesul de condamnare a ceaușismului și a ținut exact un minut timp în care s-a păstrat și un moment de reculegere și o tăcere în picioare ca o scuză, cum aflăm din sursă. Cum nu se dă ursul scos de lângă ursă din bărlog, tot așa, nici trasă de bărbi, majoritatea fictivă nu se lasă dusă cu una, cu două nici cu 322, că ea conținea deja în ea, din epoca de aure, reale gene ambigene, cu marile realizări romane, muzică New Age. Adică, adică de erau cam de genul ambigeu. De pe vremea când țineau și cu el și cu ea. Amândoi în plin apogeu. Apogeul ambigeului a fost în epoca de aur alu Neanicu și Țațaleana și a fost atins abia în epoca de baligă alu Băse și Boc. Hobă, oh, voi, 3, 22 de decolorați, noi și vechi. Nu vă mai ciocoiți, ce cumic E nesănătos să beți ceai. Să vă învăț eu, băieți, ce să beți și cum să beți. Că orice învățare și bărți. Nu e important ce ceai bei, ci cum și când Asta e cum s-ar zice ceremonia ceaiului. Deci nu contează adevărul. Contează doar cum și când spui ceai. De Oriceva o poate fi îndulcită cu un îndulcitor sau nu. Mai bine ea, hai, că și băsele avea cu hăiala și știa să facă hai, să dăm dracului de ceai să-l aruncăm pe tot peste tribord și să dăm iama în epoca prohibiției la ce ai. Și voi la babor fuga marș, făceți-vă că scriți, fă bă că scrii ceva, scrisori de adeziune și lăsați-vă ciomiți, lăsați orice speranț de a fi re! și omăgiți. și mimați că sunteți uimiți de o prea uimire. Ia! Gura mare, scată, așa, ziceți, a să vi se citească prea uimirea pe față și pe spate și încă o dat și a cu ochii la mine, nu vă mai mirați că n-aveți dreptul la mirător nici la miră, nici la mirare. Doar la admirare! Voi ăștia 3,22 o să vă fac 3,14! Că mi sem împaici pe de voi, fictivilor! Hai! Flit! Dacă voi nu mă vreți, treaba voastră nici eu nu vă înghit! Dă să iasă discenă pe pași de merenghe. Dar o nuță din PD care repede se... Uh, da, și mai repede se des se... Sare repede cu gura pe... Nu că vrea... re... numărare... de numere pare și impare. Craci umere ori merg craci și bisuri căci că e clar, conjucturală. Dar nu e clar de pro sau anti. Constituțional pe și eu așa cam vrea să schimb compoziția petrochimică. Că bă, mereu vrea să schimbe câte ceva prin Olimpe. A mentului, și a biroului permanent de sub, bă, sub parlament. Și dacă vreau eu, eu pot tot în colorilor și în și stupizeilor voi nici nu vă existați decât în închipuirea mea. Și nici n-ați exista dacă nu mi-aș închipui niște personaje fictive ca voi puși în mod fictiv într-un parlament realmente fictiv să revoteze efectiv. Trăim în plină ficțiune. Tot efectivul de legi de interes colectiv și mai puțin. Toate legile fizicii, matematicii și ale roboticii, în primul rând. Și mulțimea pile a repotezat într-o singură zi, într-o joi. Atât erau de bezi de ceaie. E, o laie! Bieții de ei nici apă nu le da și ținea închiși cu cheia, pacolea, Apoi a fost puși în formor și ținuți la soare și în decolorare la mausoleul Parlamentului, care era și e o șandrama, parte integrantă din păstrămăria păstrată în ramă, în Muzeul Ceaiurilor, care a fost odată, pe vremea mea, șaluceașcă. Și ce ceaie mai era odată, ce zărvăraie de pahare, de bragă, dragă, de bragă, că eram dir brigadier. Acum e mare zarvă în băsăraie, că nu mai sunt paraie, nici de un pahar cu apă. Hă, ce mai țeapă Că în loc de sute de parai, Se de de malai, Pâinea din făină de gindă e pe cartelă. Și stamba pe puncte. O dracu' Vuvuzelă, A cam trecut de la samba la bătuta părupte. Păi unde o să ajungem brei? La papură și paie? Noi vrem mălaie, că nu mai sunt paraie în băsăraie, ba să nu care cumva să vă atingeți de paie și fân. Că iarna nu-i ca vara, vă spun, că timp vă sunt jupând, nu faceți faceți verme, acu să pașteți iarbă, tragem verde. Și frunza verde. Că vezi tu, bă, frunza verde a dat criza în oame, bă. Nu ne paștem brendu Mai bine facem foame. La circul foame, Că era o mare foame de bar și o poftă de acord global asexual. Și-au început greva foamei ei între ei, fără să mai și declare la intrare. Dar Emilu, de, ca Emilu, ai lui, nu, că ei au pornit la luptă dreaptă Bă, bla, bla, bla, bla într-o adevărată și prea curată, sfântă, cruciadă, ă, ă, ă, cu gangărimea ingrată, și care țin de post cu apucături de șatră, care ne bagă ștângi în roate, mai mai să ne face fiasco, fără casco de țară, și să ne bage pe toți în crize de sânge proaspăt. Și sângereți, și devize. Box a făcut vânătă de supărare, dar n-a aruncat niciun prosop. A rămas la post, pe post de hop mitic și simbol al celor, tot ca el. Din piticăria circului de stat, ambulant ambulat și a plecat și a revenit din plecat la paele și fânul promise de spânul și papaele... Ioc. Din cauza lui Fomilă și alu Setilă și alu moșgerila, pe care adusese prăzlea cu el în ultimul format A4 de guvern, Trebile în stat mergea ca pe roate pentru cei din căruța cu paiațe ornamentală. Tot ca pe roate mergeau și pentru ceilalți, doar că pentru ei se inventase roate mai cam pătrate, pătrățoase de-abinele, care hodoron cau și n-aveau cai mascați ca cele din PDL. Iar ne plecăm la circ a câta oară. Era circul de vară, cu circulația deriguală, că nu-i ca iarna. Că dacă nu mai e paraie, avem circă, raie, habemus boc, și apăraie de păraie și râuri, scrise râie, și șuvaie de fomiși și fomiste, familiși și familiste și nefamiliste, toți veniți cu jalba în proțap, arzând pălălaie. Bă, dar de ce nu mai e parae, bă! Și ca să ne fie Babilonia destulă și în destul de draculă, de parcă n-ar fi fost îndeajuns, stai să vezi ce mai bese mintea. Cum că s-au cam luat cu jocul ăștia, lui Bocu, și-au cam uitat de țărișoară. Ca să vezi ce poate bese o minte care nu e alu și paparudele, rude cu setilă, rude venite în mai multe rude, au subt și au sorbit din orice ban lichid. După principiul lui Arhimed, că dacă nu curge, pică. Da, să ai și robinet. Și flămânzilă cu paparudele lui Rudace au paparudat tot. Și au lăcustat locul cu rude, căpușe, tot ce era de stat sa. Au căpușat tot ce era încă necăpușat, inclusiv iarba din Draculă Parc. Și păsările lăs lungilă a luat ce-a mai rămas nefurat de ochilă și de lui. lui. Hmm. de -aia. Jocuri de copii. De-a ploile, de-a grintina, de-a fulgeră cu trăznete, pă, trăznia, săi. Acest roi de asexoat și asexuat. Vin puhoi peste noi Și tot cer Dă și mie Dă și atât Și atâta țințărime flămândă Care stă la pândă Să împungă, să sugă, să muște Să căpușe Și mai ales să începe, Că înțeapă Dar nu ca țeapa totemă Ci în alt felă Aici e puricele. Invazia de purici a început de azi în Timiș, oară, și de acolo în toată țara. Să ne bzzzâie cu bz bz lor. Își bagă băzetele până și în râsetele hău-hăului de hohoată în hohe cotroceana toată, aceste insecte vampire care suc sângele poporului muncitor, aflat în plină guvernare și în zbor de plin. Profită de un context politic mult prea democratic și ne vampirizează din putere age libertate decembri utere. Aici, într-un context poetic serios, cu rime frumoase și personaje fabuloase, bocoase și băsoase, mai spre finale, coautorul aduce o adenda în completare, în fine, adenda plurale, în sensul că plătim cu ani întregi de robie zilele de vremelnică libertate, când am crezut că se poate. Și chiar uh, am votat. Aman, aman, muzică bizantină. Toți omanii de bine, care vorbesc fluent aceeași limbă, își strâng rândurile și fac coadă și grămadă ordonată. La strâns rânde într-un front comun pentru salvarea a ceea ce se mai putea salva din FSN. Așa că nu întâmplător se striga se... Și se strâng toți în cor la unison în jurul lor, și mai ales în jurul curul lui, de proaspăt reales mire. Să nu vă mire că astfel uniți în jurul partidului salvator. Strânsuniții vine să-l admire, să-l aplaudărească și să-l nășească pe boc. Pe fiecare blog curg mesaje de mulțumire la mire în limbaje standard. Noroc. Noroc cu boc. Stop. Boc. Punct. E tamane ce ne trebuie. Mulțam bebe. Semnat o manderând. Omani de rând, cu mari și cu mici, vin cu gâze, bâze și furnici aici, la masa mare, să facă încă o urare, cea mai mare urare băsească, la mai mare, și să ne trăiască bine, să trăiești, fefe, binele. Toată această lumenie de rând la rând știe, știe, că schimbarea la gubernie, E bucurie proastă. Și de-aia râd de rândaș, că nu s-a schimbat nimic. În afară de Pemper și Luboc, 3-4 și Boc, e la fel de mic miciduț și la fel de mare gropare specialist în canibalism politic. Acest don joan generic și taur comunal, nu că e cam mult spus, e mereu generică, un barb albastră de un cot, care a mai avut neveste în cheia sol. Nasol, ca prim solist în dasul pinguinului, se cam pierde printre picioarele dar las că nensul repară onoarea lui de familist, care are șarm de minune copchil la a patra generație. În vacarm, ca pinguina, băsele își recunoaște buculețul dintr-o mie, după ce nu se știe, și îl bagă iar în concubinaje cu puterea și din gol se fac golaveraje veraje și alte curgole. Care cam știa dânsu. Masa mare și dansul e descrisă la fel de frumos, și pe fața de masă, și pe din dos, într-un stil gogonat și pretențios, animat, pigmentat, urinat de americanisme antiimperialiste și antiglobalizare puse în scenă de dalea cu țâțe goale și grimpise minorete. Politica e o mare curvă. Ce? e o mică, iremediabilă, dă să zică carva să zică că ce te fă ce ai fără cu o autoironie mimată, autorele descrie politica de ură și minciună matură ca pe o toamnă, căci că toamna nu-i ca primăvara, în miniatură, când toată natura participă cu spor în hora, mai ales Donșoara Pora, care e mai ceva ca un bonsai în mijlocul tuturor, fiecare cu coasă sau cu un topor în hora la anunta lor. Discuția a fost destul de animată. Drept dovadă că s-a zis cum că s-ar fi zis asta e pentru ultima sau penultima. Oară când te mai însor. Și cicăbocă ar fi zis printre dinți. Ca porcu. asta e ultimul și gata. Ba crezi tu, tirane, traiane. Asta e pentru ultima dată când mă mai însor. A fost o ceartă ca în povești. A fost ca niciodată muzică gregoriană. Și toată lumea, inclusiv ameridienii și ameridiencele, au fost mirate de această aproape ceartă și divorț venit din senin, fără să mai treacă pe la mediator Obama, aproape, că era în concert. Și s-a făcut aglomerație la martori, care de atunci tot vin și vin, unii cu vin, cum se cuvine la o ultimă paradă de despărțire, de ce, cum, de ce. Nu vezi că nu miroși Că boc, care le era motorul guvernamental, a început să dea ateuri și pasă la adversar cum, de ce. Că trebuie să împut și a început să scoată fum alb de eșec. Da, avem nevoie de un tedum. Adios! La odios! Și de o ultimă sau pen. Paradă în care să se vadă în clare. Despărțirea apelor, despărțirea lor de ei și năpărlirea și o condamnare a comunismelor. Sunt două cozi. Una de salut pe termen scurt și alta de salut pe curând. A doua coadă, fiind cu termen redus și aproape să expire, de sta la rând, la trăiți bine? caracatițul a prezis că va veni și o astfel de zi, de băse bucurii în Bucurii City. Dar n-a zis cât o să ție nou maglavit. Ori cât o fi cea mai lungă, ori ce o fi cea mai scurtă zi de bucureșteală. De parcă prin toată bucureala la Bucurenilor, Bucurenii se îmbuzea nu știu cine uh, i-a tras un șut în decor la trei Mare mahar, că în geografia postului e stoper de șute în cur ci s-o fi părut iar. Mi s-o fi. Toți se opresc din lucru ascultând îngroziți sirena lui Da, Dar soro, dacă vine peste noi în cozaveră și se salvează sărim pe geam zău așa, de mișcarea populară, neploieșteană. Oare o risca? Oare no, Nu te mișca. Să mișca, mișca pe bulgară. Și bătăi disperate cu pumnii și picioarele. O omană. Cam dreptă în ușe. și salve de tun. Pe -alături. Fiecare se întreabă dacă tună și dacă eu fi intrat și în curte, apa, cu tot zgomotul și tranca, tranca, fleanca, și ropotul și foșnetul, și trosnetul, și alte depănetul și hipernetul sri se aud în clar bubuituri. În ușa cabinetului, unde nu intră decât o singură persoană. Cu cură prim-ministerială. Buc, maică, acolo ești? La slujbă? Iar faci sluj? Bă! Ias! Yes. Haide, bă, zice, ieși odată. Ne-ai speriată, o țară toată. De iesme și iesmene. Nu pot să mai ies din izmene. Zgeară Boc, din lăuntru, prizonier în propriul palat. Că Omania nu era decât o imensă pușcă pe care grănicerii o păzeau cu puștile îndreptate spre înăuntru, nu înspre în afară, și în țară. Fiecare închisoare omană din miile care era avea în ea din proiect, o altă închisoare, neagră care era cam ca o groapă de hazna căpăcită. Fără uși, fără ferești. Ridicai capacul și mai întâi l-a băgat în apă până la călcâi. În apă, da și în pământ un pic. da și un pic de beznă, și un pic de frig, le-a dat de toate câte un pic. Pic, cu pic, cu pic, apoi până la brâu, când Boc le-a dat cu dârnicie, câte un râu de... și mai bine trăițe de bine. Și stătea pe capac la Hasna, să nu care cumva să facă explozie măliga. Și încurcat în propriile lui izmene, încuiat, că era un încuiat, pe dinăuntru zgeară Boc 3 disperat și izmenindu-și vocea, imitand-o al Boc Patru: Vai de noi și de noi! Ne noi. În sfârșit, iată, vine și ciclopele Chior, conducătorul salvamarizator, îl eliberează iar pe captive și dă drumul la joc. Boc, ca ultim venit cu statut de venitură și cu statut de outsider în horă, face 10,5 genoflexiuni șojoană trece să atace la atac, o manea în pașii spășiți de vals, invitând tot ce prinde la dans. Acest un fel de Roberto, Carlos, al loviturilor libere, nu poate controla mingea, că e prea rotondă și se înfundă în Roberta, care și ea transpira și când respira, de când s-a retras din apărare, și a băgat-o la înaintare. Pentru ea nu se au salve de tun, dar chiotele și chicotelele și împușcăturile se mai aud foarte departe. Semn că murăturile pudrite s-au întors la domn președinte. Șut în cur, e un pas înainte, orice, tot înainte, șut, cap, cap, bală, bară, gol, hop, la s-a golul cu goala. O oh, la la! Ce mai și răsar! Și de atunci iar și iarăși se întovă plinul cu golul în doi, întovărășii una și mai și ca altul. Plinul și cu goala. Și plina și cu golul. Sex, simbolul revoluției portocalii, în viziunea lui Goia, e cuplu Băseboc, întitlat Traian cu Decebală la țâță". Asta e. No comment. La ambele variante e un mixt. Decent cu un indecent. Că se vor mai face însă și unele americanii și alte mânării care dar fiind faptul că americane ca și cinga și cola coalele, e de la sine înțeles că sunt sau vor fi și oficiale ca plinul și cu golul, și goala și cu plina. Punându-și pirostriile și poalele în cap, familiile vor fi, dacă vor mai fi, când vor mai fi? Sau se vor inversări golul și cu plinul, și plina și cu goala. Se vor unii sexui, luă iar boala, cum ar zice unii. Sau, așa zisele familii, cât uh, vor fi astfel singulare sau duale, monobi sau triparentale, de tipul mm -hmm. dugol plini și cu goala, plina și cu goli, fina și cu nășicu, dar în caz de menaj a troa nu se va considera numărul dual decât dacă amândoi, amândouă deodată, că nu orice el e oea. ea. Deși se vede încă cu sătura și punctele de sudură de la autoinvestitura comună, insepara bi Sunt și merg deocamdată veșnic împreună ENG AND CHANG exemplu Exempli grația de exemplu bunăoară: de nu se mai știe care-i IN și care-i IAN OR CHANG OR ENG atât s-au întovărășit de tare prin PEDELIZARE încât să însumă într-un singur sub, cu un singur cap, unul mare și altul mic. Și mai mult, ca sigur, nu cu un singur cur. E pluribus unul. Sau pe americanește din mai mulți, unul. Unde unul, puterea crește și toți prin pede unu și unu și toți pentru unu. Unii mai pun și x dar X-ele e rare. Iute, dar așa vrem și da așa om se învredniciră cronicarii și repării cu golchipării. Că nu iare pe o lume ciomi să despartă ceea ce nu se poate despărți. băsul de bocul lui și după țob modelul lor plini și cu goi din golii decât dacă trecem în poartă goian Că atunci toată gloata o să se după golan ori un gol din aute. Rare ori plinuțele deplinii și arhiplini cu arhiplinele. Dar deseori gol-goluțu se încuplă cu hipergoii. Un neagoii hingherit prin trene că chipurile n-are belet, că dacă Plinul e mereu cu plina, la vacă, cobe, și golul cu goala, la baligă. Așa că goi și neagoi nu mai are parte de învățătură de carte, ci doar de cine în parte parte își face. Acum o să fi crezând că golul e vid, de anul, de alu videanu. Analizând acest concept nevăzut, Golul în toată splendoria lui totală, vidul. Ei bine, nu. În mod paradoxal, golul în epoca boc intra în dialog, mut, cu invizibilul, golul dintre și din spatele tuturor lucrurilor, delimitând spațiul nepictat și mărginind ca niște bordure latura absconsă și cam sconscă sconscă a lucrurilor tocmai videle a dat jos marginile vizibilului redând nemărginirea tuturor lucrurilor, gulurile și plinurile, dar mai ales golurile, păstrând intacte și cu acte, alea acta este, legale, înțelesurile și formele primordiale dace, aceea ce ar fi fost dacă, acolo n-ar fi fost o groapă cum voia era demonstrandum așa cum golul ține de videanu grupile țiu și de boc aist gropare al capitalismelor romane asta când că boc nu ne este înainte cu deplinere. conceptele de pline și goale au fost lansate de dom președinte în legătură intrinseacă cu conceptele de pahare și cu legea numerelor mare când se juca la kilometre. Apudileca. E ca și cum s-ar uni toate plinele în deplinătatea lor cea mai deplină și boc ar fi paharnice. Paharnicul boc. Ha. La atâtea pahară plină n-ar face față nici încă într-o viață de nonagenar. Așa că băs l-a pus pe boc paharnic la goale și la curgoale păcine. Așa că Boc, al enșpelea, paharnicea și el pacilea și picolo. oh, avem două direcții de gândire. Deja. Ai zice că-i deși și paucăra lui. Deja. În fața lui Boc, goliatul natului bătea retragere. Goarna sună retragerea și se refugia în idei în cetatea lui de fildeș din ori încotro ce? Refuga în idei îi intrase la cap de când îi intrase la idee că dacă nu o să-i arunce bocul praștea nicio chioftea la mititica, dacă o intra, întrebarea e când, nu dacă că prea face boc pânem tot și-și tot arvunește ciomu și-și ascute șișu și coasa. Pe final de mandate e împrescind de frică la irozilor, pregătind un exod la antipozi, dar la cam depistat Big Brother-ul care permanent caută și niciodată nu prea găsea un modus vivende între palate și a scris epistola către boci. Cam așa. Boc a cam sărit calul. Definind prin legea golului groparea crizei și trebuie să-și asume răspunderea guvernamentală pentru și pentru, și. da, asomarea n-a venit. Așa că micul golemel își urcă cătinel, golgoțica lui, și după el caprinele din gubern ieșite de la păscut iarba verde de acasă. Întovărășirea n-a să mai vie și alți boți să-și facă prinul la gubernie, că s-a plinit visul cel băsesc, pocta acea. Lecția de băut vischi la gheață izvorește de-a dreptul din viață. Unde omanul, ereditar oman, Vede partea plină, sau goală, a paharelor. băsei face doar optimizarea, cu bere și mici. De unde și lozinci ca să trăiți? Bine. Cu toată lozincăraia, băsărea suferea de... Băsă nu avea destul spațiu vital unde să-și expire organul anal, curu. Așa că a început lupta pentru separația puterilor în stat. Mai părmănește la defecat. Ăla că eu, ăla că eu, ăla că tu, ăla că nu. Uite așa sorul s-a certat cele două sori. Palatul cotrocin cu Palatul Victoria. Până la urmă, urma să fie mecinul, încheiat la masa verde cu victoria finală Băsotraiană, că pe Bocăl cam căuta pe Interpol deja. Se dă cu ruș de transexual și își pregătește de un mariaj cu Cluj să și îndepline din destine. Și parte din intestine și mațul gros, plus orificiu anal, bucal. Și mi se vaită când de cur, când de găoază. E de groază! Ce mai paradă! Nici măcar pol n-a prezis-o pasta de final. E ultimul sfert de finale. șut, Cap! Cap! Bară! Bară! Gol! Na, că ăștia și-a dat autogol la Hazna și-au rămas să facă hască și că să o umple cu și mai multe impozi de pe mania, boc când o veni la loc. Ha, <laughs> ha, încă o dată Romia salvează Omania și o sloboadă din robia lui Boc. Să umble din lobodă, prin lobodă ca vodă, în loc de inundății avem inundăți cu manele și maneliști. Liști. Veniți din cele patru părți, la cele două cozi, să se închine cu zgom de câteva catrine. Se aduc în grabă cât mai multe latrine și bude. La o coadă stau cei veniți să se mire și la altă coadă cei veniți să-i admire, mai ales pe mire, că proaspăt divorțata e la coafor. Parada de groază e plină de grozăvii groaznice. Iotele. Crește animația și inseminația, Când la marșul triunfalist apare un flutur cingaș și trist care pare a fi cum s-ar zice polițai din naștere de la police, care își flutură pulanul să circule circulația și mai dă o tură pe la prefectură, pe la Lumantale, mantale Nefiind de post ca marțea, va și arată bulanu și toate cele și în urcă circulația pătrătoare, sporind agitația și așa destul de mare și aproape gravidă, că cam toată populația are obligația și datoria să-i revoteze atriotește. Atriotismul n-a murit, e un zid înalt de uliți și în spatele zidului ne ascundem cu văl islamic. De tot ce e venitură, și nu-i jet, jet omanic. Noroc o animatoare, curmoare, o ducilnie, care și-a făcut suma la sumo și care reanimă jet-begetismul, făcându-i respirație, gură la gură. Dacă te urci pe masă, ți arată nenea. Cum? Iudulcică. Când se dezburică, așa pur și simple, fără frică și fără văluri pudice, băsut zice. De ce nu le lăsați să se ludice? Că sunt vârful piramidei trofice, ce vreți, să aveți tina mele cu ele și cu casta lor, astea caste? Că astea s mai panțăre ca panțărele, Că de aia am făcut noi dita mai revoluțioi cu portocalică, Ca să o faceți voi islamică, Jos vălu, Nu va vă atingeți de donșoarele ebe, Nici de mai puțin domnișoarele pore. Mulțumim lui bebe, Să ne trăiască bebeul, Trăiască cur grasele cât mai platuroase și mai fastfude. ăsta e idealele tradițional a Femeia curoasă și bulănoasă și lăptoasă și... Hălău! Mai opră și tu! că e destul! Că nu-i vacă de-a să stea ca vaca. Ajungă! că astea-s bune de muncă și de făcut copii. Sigur fac și copii viitorul de mâine al țării. Grăsunele au stilul lor de amor, suav și pur, nu ca țoapele ăla top modele șnur, fără țățe, fără cur, după ideal homosexual, că toate pocitanile se cred fotomodele. Și din top modele, trompețica lui Băse dă tonul la... Când Că în sol majoriu, plini cu plini, să ne unim și plini cu pline. Să ne fie sacoșile cât mai pline. Vorba lui Cocoșilă, care aduna în punguța cu doi bani și tot aduna tot ce găsea pe drum. Să fie plinele cât mai plini și mai pe deplin. Dar nici Cocoșică-sa nu se lăsa, Că și a se îndeplinea planul La umplu Haznaua și teșchirea. Toate astea se întâmpla În timp ce bocălărea Haznaua goală. Se cam și autogolea și cea că nema, Așa că goi cu gui și goalele cu goalele, Că la omul sărac nici bocii nu trag. Parada de groază e plină și de enși de de grozăvii groaznice și chestii îngrozitoare. Iote, cum și arată Nuri, în văzu și în folosul națiunii, ale mai purii și mai văduve, înțolite ca niște sorcove, move spre violet, e pur simove, și de la pupă și de la provă mimă un dans, o pantomimă sexuală de atras și Robert anastăsiat fluturi o purcică cam purie și a cam pus poalele în cap și se bate pe băsănău că zău cică, buna bate toba bate tactu pe păpou cu apropo la tactul că e de tobă una de asta dacă o trage un băs într-un sac de făină nu mai rămâne nici de Ironia face că cei ce știu face, calta Boașă și calta boș, toba mică și toba mare, au plecat la boș. Unii să facă treaba mare, alții paa mică. Și-a rămas să dea tonul la moda de vară și tonul la la, că cheia sol e o fa. Și uite, așa discuția se mai animă cât de vorba de pușunci, păbuci și țara păbutuci, că și fiindcă statul are la bază drept fundament al temeliei slăbănogismul timboc și ai lui, acest atlas care duce în cârcă circa prea mulți și prea grași. În loc de gol și sac plin, Băsul a introdus după gogăle, conceptul de grase și slabe, care tot ei, după cum vin sau se întorc de la guvernare, da, aboc când se visa, se viceversa, dau un mandate pe un ponei, nu bă! atunci băcar vicevercea, dau un căluț de lemn pentru a cincea guvern. Parada de groază e pă de plin, plină de grozăvenii groaznic de îngrozitoare. Iotei, ăștia lu groaza cum trec, regurgitând o groază de lucruri. Eu nu regret nimic. Niciun ministru prins cu șosetele în buzunar. Aducă că recunosc că a fost un prost. Altu, al zăroni cu ADN de omi, ciom și cioame, homuncul mascul și homuncule mascule, por și pore împăiate și jegoase și alvaroase, tocmai din fundul râchitelelor de la curul pământului, băieții iadului călăr pe fetele de la căpâlna, unul care face pământanul dănilă fi Felix, și altul care o trage pe la spate, ăsta al doilea chiar o trage, nu se face ceva de groază. Acu și acuși se zgomotesc cu zgom mare, făcând pe grozavele majoretele semitize ale lui gogeamita. Că cam trecut pe trecute pline de zer și de zele și de iele cu vuvuzele cu tot, la deal de zelea și se plină grevă de zel, cam atroșcile. până scot de pe ele pufoaicele portocalii, sumanele portocalii, și cămeșile portocalii, restul de ei și de șalvarii, și vărul cu șapte văle, Văleleu de-așa zele, și păcat de-așa o grozăvie de vuvuzele. Acu, pe teren vălesc în ordine alfanumerică panțărele cu bașoldine bașoalde, toate sau apară în toate blindate cu centuri de castitate pe șoalde. Blit scrigă dan și strigă ca altfel le scoate la mezat. Să facă instrucție cu pifance, bibance, în și nobiele. nu de piele. ca avea paie în bucanci. Rămase și ele tocmai din perioada războiului rece. De când veteranii și veterancele lor și-au urcat sculele în pod, fără a să grozăvi, încearcă și ele cum Pot, cam ca pol Pot și pau de Pot să dea milităria jos din Pot. Toate sunt fane anti și mame heroine și protestează contra la ceva avort. Deși nu se exteriorizează, li se citește pe față pofta de de o nouă viață, de un nou avorton sau de o simplă dorință atavică, de o nouă, și aici nouă, mică guvernărică Boc, cu fericirea ei biblică de Raia din epoca de Aurea, mai mult Raia și mai mult Boc decât Boc era și el un Elul pa acolo cu eul lui un eu de un leu și 25 de bani, cât un ou de bibilică, ca și bomboanele la lunelu, îi ducea cu zăhărelul că le dă și le menține un sentiment de fericire ca o cură de slăbire și când avem cubuleți de zahăr toți și pufuleți, îi ducem cu o bere și un mic că face fefe bine la starea de fericire în vuzelime, că încă se mai poartă moda să trăitului de ghine, și fericirea și binea merg îținându-se de mână. Nu știu unde dracu a apărut în oime un sentiment de rătăcire și de înstrăinare de pe o stare de zero fericire un fel de fac niente care nu-i de bine și o majoritate covârșitoare de pasivi, doar 2-3 activi la mie de locuitori expirați. Hei, hey, unde sunt activiștii de altă dată? Activismul lor, hei, unde e haloviștii de altă dată? Întrebarea mai mult retorică și patetică, că Caracatița a prezis că va veni și această zi și la casele de parii vor crește, bum, activele și se vor buși, buf, pasivele. De atâția par și pacifici, care nu fac nimic și așteaptă să li se dea pace. Trăiască lupta pentru pace, că va fi așa o luptă pentru pace, că nu o să rămână piatră pe piatră din casa poporului, unde s-a băut ceai și s-a fumat pipa păcii. Acuzate. Liliputism ornamental și nepotism bonsai, nu și de tip și liliputanism gubernamental, Boc, copilul minună a luat jucăreaua, toba și cu trâmbița, și a plecat la războaie, pe direcția nord-sude, pe unde se aude că vine... Vrea și el de la moșu o avioană care avioană și un vapor care vapoară. că și boc, un îngerel de genul fără gen, un împelițat care umblă cu cheseaua după el. Trăim în plin matriarhat de stat că ne conduce un boc. Nici femeie, nici bărbat. E un reper social-muzical, în loc de cheia sol. că -i... solist aparații l-au descoperit pe Boc în toate cele patru ale sale, care au sosit pe rând la guvernare. Dar Dinescu, care nu mai era de da 1 și trecuse la da doi, pe a deștept și vulpoi, i-a zis nu mă mai cheamă Marin Sorescu acum? Da cum? Vasile Alexandrii. Citat adevărat. Da Boc, N-a vrut să schimbe numele nici de cum. Și nici Traianul. Acum, dacă i-a spus gaua de trei ori și încă o dată, avem o țară minunată. Minunat personalizată, cu un brand de țară Băsesc. Mulțumesc, bebe, Cu mult mulțumism! Eu te și un eufemism. Pentru feminismele fără drept de vot permanent. Sufragete frage de pede. Ieri demonstrau, Tobles, că n-au drept la vot. acu, dacă au, și tocmai fiindcă, vor să n -aibă drept de vot. Chiar de tot, de tot. Ca să ai de ce demonstra mâine. Vot era demonstrandu. -mă. Și prin referendum ave salve traiane ca orice apacă își caută propria lor identitate, ca omanul îi imparția, prin toate regrupate toate în partidul celor fără de partide de sex și manifestă un interes deosebit de gălăgios ga, ga pentru toate sexele, fără deosebire de rasă, religie și culoare politică, atâta timp cât e suficient de portocalie. Uite, o asemenea viziune democratică a declanșat jihadul portocaliu, nemai având organ secretor și nici prim secretar, s-a trecut la însămânțarea artificială cu semințe tip boc și o de spermatozoide. daci, sperma, ci? Spermata? Caracatița a prezis că va veni și așa o zi cu boc-ciom care să taie un câte 25% din uh, coaie. Vuvuzelele Picasso Lento. Nu mai e o taină nici taina tainelor atomă. Că rezultatul e o de țară romană, aproape o nană, de care nimeni nu-i devină și la toți li se sulfină. Except Boc. Nu știu dacă va fi acuzat de ruinarea veseliei naționale, dar sigur, el singur va fi acuzat de genocid. De gen. Că a provoca haose cu legea Băsescu, care trimitea în repause diferențele de gen și de origină sănătoasă dintre genul matern și genul patern. Că nu mai știu omanii cine ne etătucă și cine mă Zadarnică zădărnicie de a șterge, prin bocolege, diferențele de clasă, de rasă și de sexe. E o chestie tipică în democrație. Mulțumim democrație și îți mulțumim cum mulțumim bebe, că ne-ai dat posibilitatea să îți mulțumim. Dar a prezis și, -s -s și pasta. Chiar dacă n-a zis-o, căci că mai spre toamnă o să se-ntoamne. Dă, Doamne! Toată guvernarea cu mic cu mare. Și cu Boc? Hai, liberare! Hai, Libii! Amere 48 de zile. Dacă dacă nu veni din nou, iară, și dacă nu o fi iarna, o iarnă, de să avem regrete eterne, că iarna n-a fost ca vara. Și să începem iar să o dăm pe etinarcadie ego. Și am apucat și epoca de aur, de regretată Argos, regret, pădos, Odihnească, se împace că ultimele loturi n-au mai apucat loturi în cimitire, doar în grupile comune. Da, niciun DNA și nicio DNA nu-și asumă asomarea. Deși din când în când se mai aude câte un somat, somat, stai că trag! Dar asta numai și numai după ce se trage în plin, ci că la picioare, aș, la cap fără făr to kill de nasc. Că așa e, bărbătește. Daea aia nu-și asumă asomarea dacuma. Nici altă ceva. Nimica, nimicuța. ca așa era tuma pe la noi aici, înainte și după. Cel de-al doilea război mondial dintre dați și romani. Acia trebuie să fac următoarea precii zare. Copistul nu copilotul, că ăsta nu era încă în lotul cafnic, a tradus greșit termenul latinit care ar fi corect dintre boci și băși. Și copistul copistului n-a înțeles că înțelesul cuvântului în textul original era vorba de pace, nu de război. Așa numita și rănumita Pax Traiană. Vorbă mare, care la Cotro era liter de ebangheliare. De -e pace, de -e război. Cu dușmanii, dică omanii, avea mania de a cădea, să cerească spicele sub copitele cailor lui Boc. Cum mă vezi și cum te văz? Nu s-ar zice că din pridvor la Cotro, pă le dau o văz cu șerbet și alte sorbeturi și șalome. Sărace ome, oman, că Pax vobii su Traian e un cam orice altceva decât pa. Ce pa? Pa, la PDL, trăiască lupta pentru pa. Ce?